Навесну обсіяли поля, взялися до мурування клуні. Марія знов почула вагітність. Операція не пошкодила, тішилася, але боялася сказати Корнієві. А що як знов пошли до тої страшної баби? Сказала, обійшлося ліпше. Вислухав, махнув рукою і сплюнув. До цього часу жили на віру. Тепер же сам виявив бажання обкрутитися – Приніс кошик шкаліків, зачавив порося, скликав сусідів і загуляв свадьбу. Хомиха божилася, що Марія ледь стояла під вінцем, такий вже у неї живіт. Але це не так важко. Досить, що Марія впертою працею, самовідреченням, добилася нарешті права бути законною власністю свого чоловіка. Не чула границь радості. Весь час хотілося кликати це ім'я – Корній. Заходить сонце. Виграють і дзеленчать мушки і комари. Марія йде з долини і несе на коромислі повні відра води. Засапується, стає, перекладає коромисло на друге плече, відсапується. Приносить воду, біжить на вигін і, приклавши до чола долоню, дивиться в сторону заходу сонця. Звідти має прийти напасена її теличка. Сонце б'є по зелених садах, обливає в долоні стоси білого вапняку, мінливі хвилі жита на протилежному схилі. Марія стоїть з прикладеною до чола долоною, на обличчі чекання. Живіт вип'явся. Вітрець повіває заходу, здуває спідницю і більше округляє Марії живіт. Хай! Не думай над тим, чи це комусь подобається. іде йде, паші її будуча корівка. Напаслася і додому. На, на, на, ходи, ходи, красули. А вечором над селом бамкає великий дзвін. Завтра неділя. Марія не може йти на вечірню, і нащо їй туди йти? Вона вже ж не дівчина. Стане в своїй убогій хатині перед образами – Он, мати Божа, спомин минулого, згорне на грудях руки і молиться. Вона вдячна Богові за сонячний день, за радість стояти з приложеною до чола долонею і захищатися від променя, за очікування своєї телички і, нарешті, за свій великий живіт. Корній приходить з праці, гострить бритву і голиться на завтра. У нього вже досить довга і досить колюча щетина. Любив нею поколоти свою половину, а та задоволена з такого жарту. Тепер Корній намилює підборіддя, кількома помахами бритви він поверне себе на кілька років назад, а це має також свою приємність. Родився синок. Марія хотіла назвати по-своєму, але Корній спротивився. Він мав на флоті найкращого приятеля Демку. Охрестили Демком. Марії це ім'я не зовсім подобається, але раз хоче батько, що може вона проти батька? Коли Демко перший раз закричав, Корній підійшов, подивився і усміхнувся в ус. «Рота вийшов! Гуде порядочно!» Марія переконана, що батько захоплений Демком. Інакше й не може бути. Горний до себе сина, кормить грудьми... Шкода молока мало, кепські харчі, але хайно зберуть з полів, от-от зберуть. Марія просить. Курнію, любий, маєш карбонця, купи маленьке поросятку. Вигодуємо, і на різдво ковбаска буде. Пішов на ярмарок і приніс у мішку порося. Марія чим має, кормить його. І за пару неділь уже під свинок. Он доспіває ячмінь, ростуть бараболі. Настали... ЖНІВА